Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Lauluraita. Piisin hmm. Laulu, teksteihin syventyvä ohjelma Radio Helsingissä sunnuntaisin 4-6. Ohjelman tarjoaa musiikintekijöiden järjestö Elvis RY, koska musiikilla on tekijänsä. Huomio, huomio, tämä on HPn ja Lyrekon tulostin ratsia. Onko teillä käytössä Suomen kauhein tulostin? Ilmiana työpaikkasi hirviötulostin Lyreko Finlandin Facebookissa ja voita uusi HP tulostin ja vuoden HP värikasetit. Lyreko, ihan kaikkea työpaikallesi. Maat Alko Almo ja Estivre se on kaikki, mitä ajattit, Pohjoismainen kolonialismi ja alkuperäiskansojen oikeudet. Michael Jacksonin kuoleman jälkeinen tietoisuus. Kaleidoskooppinen queer-universumi. Kehooraakkelina. Baltic Circle. Kansainvälinen teatterifestivaali Helsingissä. 14.-19. marraskuuta. Baltic Circle.fi. Liput ticketistä. Moi, tässä on Mooses Miloet Mooses yhtyöistä. Me ensinnitään We Jazz-festivaaleilla hotellissa, eli hotelli Fabianissa, joulukuussa. Mä otan tältä festivaalilta ehkä eniten makstetin näkemistä. Nähdään siellä. We Jazz festivaali 3.–10. joulukuuta. Tsekkaa koko ohjelma osoitteesta wechat.fi kautta 2017. Liput lippupisteestä. Radio Helsinki. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tila riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämenellä. Ei kukaan ole turvaton. Ihmiskunnan Se on nyt sillä lailla, että on lähtenyt liikenteeseen uskispaskis. Minä olen pakana peltonen. Ja sen lisäksi täällä on siis jos, jos, joskus joku uskis, ikään kuin hakkumismielessä, ilmoitti, että sä oot pakana peltonen. Mä otan on kehuna. Minä olen pakana peltonen, mutta sen lisäksi täällä on studiossa on myöskin Deiji Vorsasano. Huomenta. Huomenta seurakuntaan. Hän on tämä Jumalan kämmenellä oleva henkilö. Ja, sitten, ja sen lisäksi täällä löytyy sitten dj opetuslapsi Hei! Ja sen lisäksi täältä löytyy myöskin DJ Hihuli. Se olen minä, kun voin olla vähän tuota, tuota, tuota, kuulostaa sukulaisesta, mutta minä yritän tässä parhaani mukaan sitten käännyttää tuota DJ, DJ, DJ ja sen lisäksi meillä on täällä myöskin DJ Saatana. Mä odotan mielenkiinnolla, mitä tämä kuulostaa. <tos> Eiköhän tämä riitä. todellakin kuuntelemme asian musiikkia täällä näin, tai musiikkia ja musiikkia. Te voitte myöskin niin, laittaa toiveita tänne näin, mitä, äh, mitä, mitä äh, äh, to, toi, teidän toivevirsiänne soimaan, että jos, jos tota, no niin, toimii. Nyt ei kuuluuko siellä yhtään mitään jossain? Mä nyt aika hiljaa, mutta... Ei kuulu, nyt yhtään mitään. Onko nyt aika laulaa? Joo, on no, niin. Tässä on Jumako on tavana Tämä on vana kasisklasikko. Katso viestiä. Tässä on just tämmönen mukava ilottomuus välittyy tässä näin. Katso viestiä sulle tänään. Voi. te voitte myöskin laittaa viestin tänne näin, että me voidaan itse improvisoida tässä näin virsiä, että mikä on aihe, mikä kai yleensä se on aihe, mutta kuitenkin Taitaa joku sana, mikä siellä pitää olla. Jeesus, joku... Jeesus mainittu, hyvä! Hei Jeesus mainittu, vieras Jeesus maailma! Laita alusta alusta uudestaan Jeesus maailma, Jeesus -ma Se Jeesus maailma, se vieressä hyvä! Jeesuksen vien maa ilmalle, Jeesuksen kaikki kaikkialle, Jeesuksen vien maa ilmalle, hän on Ja tossa tuli jo viesti, hallelujaa Jeesus maailmalle, no niin, hän se on menossa vai? On kolmassa virsi 666. Siihen liittyvää kyllä musiikki on, niin niistä tulosta tää lähetyksen numero muuten 666. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle. Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut me. Kiinnostaa, aikaisemmin tätä DJ-saatanaa tavannut, tota no niin, siis dj saatana, että uskooksi saatana Jumalaan. <tum> <tum> no, hyvä, kiitos. voi murna, riemu Varsoviisvirttä toivotaan tuossa noin kyllä, koska se on meising. Jeesuksen ah. vien ah, maailmalle, no niin. Jeesuksen vien kaikkialle. Jeesuksen vien maailmalle, hän on kuollut eestämme. Jeesuksen vien maailmalle. Jeesukseen vien kaikkialle, Jeesukseen vien maailmalle, hän on kuollut eestämme. Hei, tuossa tuli viesti, että missä on, mutta missä on Jumala, joka taka, oli takavuosina viikoittain ääneessä paskiksessa. Hmm, tota, Mäpäs voisin kertoa, tota, laitetaan DJ hi Hihuni tästä äänen, jos, jos tota, vois, jo, jo, dj opetuslapsilla laittaa jonkinnäköistä sellaista niin lahavaa, lahavaa virsihenkistä, Komppia tai biisiä niin sieltä koskettimista, niin kuluksesta mitä onko tuossa auki, noi että sä tuolta sitten. No nyt, joo. Joo. Ei tämä hetkuri, tuu mukaan. Ei mä, mä aloitan. mä mä tai Hiihuli tätä ihuli aloittaa. Missä on, Jumalani? Ei ole häntä hukassa. Missä on, Jumalani? Ilossa taivassa, yksinäinen ihminen on ilman jumalauta, tule yksinäistä ihmistä auttaa. Jeesuksen vien kaikkialle. Jeesuksen vien maa ilmalle. Hän on Jeesuksen vien maa ilmalle. Jeesuksen vien kaikkialle. Jeesuksen vien maa ilmalle. Minä minä kysyn sinulta tänään hihulina, deihulina, se sinä, sinä sinä rakas tytär, sinä minun tyttäreni, niin. sinä minun tyttäreni, minun tyttäreni, oletko sinä ajatellut syntisiä ajatuksia viime aikoina? Oletko sinä lespoilut viime aikoina? Oletko sinä harrastanut haureutta viime aikoina? Oletko sinä harrastanut, harrastanut haureutta niin, että sinä olet lesboilut viime Oli. aikoina? Oletko sinä äänestänyt vihreää niin että Oletko sinä käynyt Berliinistä? Hyvin syntistä kärsi, kärsi! Jeesus sen vien maailmalle, hän on kuteista me. Jeesus sen vien maailmalle, Jeesus sen vien kaikki alle, Jeesus sen vien maailmalle, hän on kuteista me. Jeesus. Laitatko sinä, onko tämä sellaista syntistä nuorisomusiikkia? <muhilu> Se on minun tekosiani. Saatana, ei saatana, peripuikkoihin <muhilu> voi perkele. Kuuntelepa, mitä tässä lauletaan. Mutta tämä kuulostaa kyllä aika lailla siltä, että onks, on, on, onko saatana naispuolinen henkilö? Mitä tämä nyt oikein on mennyt? Koska jos puhutaan niin paneeleista niin se on kyllä kyllä Jeesus ja opetuslapset ja kaikki tollainen noin, että... Onks, on, mikä on saatana sukupuoli? Saatana on kaikkea sukupuolia tasapuolisesti. Onko? No etkö sitä, sitä nyt kuule? Eh! Tuosta tuli, saisinko isä? Meidän on menä tarttuva perjantai bilepiis. Terkoin Hellu. Hellu on hyvä. He, taita sulle Hellu taita. Jeesuksen, Jeesuksen vie maa ilmalle. Jeesuksen vie Jeesus Jeesuksen vie ilmalle. Hän on kuollut eestämme. Jeesuksen vie maa ilmalle. Jeesuksen vie Jeesus Jeesuksen vie, Jeesuksen Jeesuksen vie ilmalle. Hän on kuollut teestämme. Sampi. Sampi. Joo, jatketaan kohtaa kun DJ Vorsa on saanut le levy sinne valmiiksi, niin DJ Vorsa voisi tulla tänne tulkitsemaan lä itselleen läheisintä virta. Voisiko hyvät naiset tiedät, DJ Vorsa? Älä, älä laita seomaan vielä. Piisin bi tulkitset. Saisiko tukittaa piisin? Tu tu tu tu tu tulkitsenko se, kappaleen? Joo, joo. Ah, isn't it amazing when the horse... <laughs> Tä, Koin tässä jonkinlaisen epäkristillisen väliintulon, sillä jonkinlaiset pahat ajatukset valtsivat mieleni ja oh. lyriikat pääsevät karkaamaan päästäni kuin hevoset konsanaan tuolta talleistansa. Muistaako ollenkaan esimerkiksi DJ-opetuslapsi, eh, <laughs> kuka teitä olikaan? Isn't it amazing when a little baby horse I, oliko, oliko se, oliko, ei, oli, se menee kyllä sillä tavalla. Sehän nyt, ah. menee, siis, sehän nyt menee sillä tavalla. Siis, nyt, nyt ei, ei saa laulaa, laulaa, että amazing, koska nyt se on amazing, koska se on ihmeellistä ja näin päin pois. Ja sitten... Uh, isn't it amazing, like a little baby How a Jesus... How a new life starts? Niin, isn't it amazing, like a little baby Jesus immediately gets up? Isn't it amazing, like a circle of death? Kun Jeesus nousi kuolleesta ja goes round and round again, and ah. again all the time. Oni, oh, laitetaan se nyt soimaisilla niin. Viesti, että miksi pispojen mielipide se ylitti uutiskynnyksen, ei ole turkikuskien kanta valinnanvapauslaista näkynyt uutisissa perkele. No just nimenomaan näin. Ihan oikeesti. Laitakos tokii tosta noin. Pausi, pausi, älä pysyä sinne niin. Niin kuin keskusteltiin niin esimerkiksi tästä, tästä vali, tota, niin avioliittolaista sitten, että saako hommat mennä naimisiin vaikka eikä, niin kysyttiin kirkon kantaa sitä. Mitä helvetin väliä siellä mitään mieltä kirkkoa sitä, ihan sama kuin kysyisi vaikka muusikkojen liitolta tai Suomen jääkiekkoliitolta tai Suomen työttömiltä, että mikä on niiden kantaa, saako hommat mennä naimisiin vaikka eikä. ei ole yhtään mitään, yhtään enempää, ei melkein sitä mitä helvetin, eikä, niin kirkko sitä ajattelee. No niin, meisin, jatkuu is seven when my maid gave birth she walked around in the stable that she Voi, Isä, okay it but me Like a little baby Jesus Immediately gets on Isn't it amazing How oh, the circle of death Goes right Jumalan hevonen... Tää kuulostaa se Jumalan käymällä kappale, mulla, mulla jäisi pään. Voit sä Deji Vorsala olla Jumalan käymällä, tähän väliin, jatketaan tosta sitten. Jumalan kämenellä, Ei pelkää ihminen Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. lintunen, hevonen, kaikille tila riittää. Kaikilla, Kaikilla paikkoja on, Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Niin kuin hevonen. Immediately get some. Isn't it amazing? Of the circle of the dead. Goes round and round and again and again all the time. kun nyt saatit taas seuraavassa. Osaanko tulla mukaan, DJ-opetuslapsiin? parhaa. No niin, saatana yrittää, kyllä se tässä näin. Onko tuosta, tosten maailmalle, jos sitä ei kuulla äantelä. Jeesuksen vie maailmalle. sen vie, vie maailmalle, hän on puol facilitiesimme. maailmalle. maailmalle, hän on Nähdä valkeudelle. Niin kansa, joka on pimeydessä. Ja saan. se Saatana voi väkää. Saatana tuli. tuli. tuli. Miten saatana hoidattu, Vai on hoidettu noin? Paljon hervetti siitä! Saatanan niin? reitit ovat salaiset. Haluaisiko saatana laulaa Jumalan kämmenellä tähän saatanan versioon? Minä en ollenkaan suostu sellaisia laulamaan. Noni. Saatana kämmenellä on taikka jokaiselle. No, Olemme saatana, saatanan violaallaan tai jotain vastaavaa. No niin! Toi tähän näin. Toi mun sulle sanoa. Dei opetuslapsi, ole niin hyvä. Jeesus itse keskellään. Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Onko mä susta nätti? Oot. Vaan nätti vai, vai oikein tosi kaunis? Tosi kaunis. Onko mun peppu liian iso? Ei. Ai se just...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 Osta Nenä tai tee lahjoitus osoitteessa nenäpäivä.fi Moi, tässä on Mooses Miloet Mooses yhtyöstä. Me ensinnitään WeJazz-festivaaleilla hotellissa, eli Hotelli Fabianissa, joulukuussa. Mä tältä festivaalilta ehkä eniten Makstetin näkemistä. Nähdään siellä. WeJazz Festivaali 3 -10. joulukuuta. Tsekkaa koko ohjelma-osoitteesta WeJazz.fi kautta 2017. Liput lippupisteestä. Kato moi! Hyvä kun satoit paikalle. Oletko käynyt jo lounalla? Ai ah, no lähetä messin pihkaan. Voidaan mennä lintulahteen, Mekluun tai Roholahteen. Hommataan sulle samalla pihkan lounaskortti. Sen saa ladattua kätevästi vaikka Dössä Ja saat vielä lounatkin vähän halvemmalla. maku, alkuperä, intohimo, pihka.fi Iittala ja Arabia muotoilukeskuksessa tapahtuu. Tule mukaan yksivuotissynttäreille lauantaina 11. marraskuuta. Myymälässä juhlitaan uskomattomilla tarjouksilla ja tietysti kakkukahveilla. Yksikerroksen design läbissä katsotaan lasten elokuvia. Kello 11 naapurini Totoro ja yhdeltä Muumit Rivieralla. Design -museo Arabiassa tunnistetaan vanhoja esineitä. Tervetuloa Arabiaan koko perheen voimin. Katso koko ohjelma osoitteessa designcentrehelsinki.com. Radio Helsinki. Jumalan kämenellä ei pelkää ihminen. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Kaikille tila riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Tuli viestiä, kun teette uskis paskista, jumalatonta laulontaa. Tossa tuli niin, tota, en tiedä, onko, onko DJ Jumalan jumalahalussa, mutta ainakin hän on kotosin helvetistä, että siinä, siinä mielessä. Mutta miten tämä on helvetillisiä äh, tapauksia, niin seuraava sitten tätä kuunteluun. Hän on tottakai itse Pelsipuupi. Ihanaa, minä tiedän tämän kappaleen. Kyllä. Haluun, haluutko sä vetää lueton pärän kanssa? Saatteen, kaari vie maahan, satujen kuulin mä laulun, sitte saatu sen si sinne onnen maahan kähtä voisin. pesi kaikki surut huolet, kaiken kauniiska sulle se siellä. koska Jumala on meidät luollut Minä tässä ajattelin näin niin kuin tällaisena niin ja on niin roolissa, että saisinko minä, minä tappaa sinut? Ä, minutko? Niin sinut. Voisinko minä tappaa sinut? Mik, olenko tehnyt jotain väärää? No itse asiassa kun minä ajattelin, kun se Jumala tapahtiin oman poikansa, niin tota, osoittaakseen, kuinka paljon ihmiskuntaa rakastaa, niin kyllä minäkin välitän ihmiskunnasta. Mä että minä tapaan sinut sitten. No mutta minä olen vain tyttö. No, se on kyllä, totta, että olet kyllä sinänsä aika mitään, se on kyllä kieltämättä totta, mutta kun mulla ei ole omia lapsia, niin minä ajattelin, että. No, saako minä edes vähän kiruttaa sua? Niin sit, voisin osoittaa, että edes vähän välitän ihmiskunnassa ja rakastan ihmiskuntaa, jos minä sinua kidutan. Voisin os sillä lailla, että minä nyt sitten rakastan ihmiskuntaa. <tos> Tämähän kuulostaa mukavalta suunnitelmalta. Tuli muuten mieleeni vitsi. Noni. Mitä Jeesus sanoi, kun sai sukset? Sukset Yeah. Yeah, sukset. <laughs> toi, toi veti hiljaiseksi. Hei, kellapa sitten Forssan minuutti eteenpäin tätä biisiä. Sitten sillä menee aikaa, niin kun ne pääsee... Tota, no niin, vielä vähän... Että grillissä paistuu. Jo, purella, jo. Mutta pahalta ne maistuu. Jos ne siunata unohtaa. Siis... Jeesus... Siunaan nämä lihapullat, jotka emot ovat valmistaneet, niin kuin sinä olet rauhan ja pelastuksen. Jeesus, siunaan nämä kevät rullat, herra takanapen valmistamat, niin paljon meitä rakastaa. Tuossa oli viesti, että Aila Belarus sopisi tähän helvettiin. Joo, on tulossa Belarus kyllä jossain vaiheessa tässä ihan lähiaikoina itse asiassa. Jos olemme kaikki Jumalan luomia, hänellä täytyy olla suuri naama. Jos katsotaan, on luomia tosi paljon. Se miellytti minua. Satana, lisää, satana. lisää tällaisia vitsejä minulle. Satana tykkää, mutta tota toi DJ-opetus meni ohi siellä keskisti. Ehkä tehkää virsi aiheesta Laura Saari. Okei, Laura Huhtasaari. Niin, sehän, uh, tota, sehän, on, sehän on tosiaan Jumalan, Jumalan, Jumalan immeisiä, tota, ja sehän nimenomaan uskoo, että Jumala on luonut kaiken näin päin pois. No niin, ei, ei toimi siellä taaskaan. No niin, mutta... Äh, mites nyt ottaisi? Ottaa, tota, mites mites tota, opetuslapsia... Otanko semmoisen, että mä laulaa lau, lau, tehdään virsi sillä tavalla, että niin lauletaan Laura huhtasaari, niin lauletaan Jumalalle, vai että Laura Huhtasaari laulaa? Ku, ku, ku, Mielestäni kyllä toinen vaihtoehto on soveliaampi Eli, Saanko minä tehdä enkelikuoroa taustalle? Vai haluatko sä halu, halu, halu, halu, keksiä siihen salat, vai? <tos> ei, ei. Sulle ei, ei, ei, sanoit, että Laura Huhtasaari laulaa. Sä, sä oot ilmeisesti naispuolinen ihminen käsittääkseni, niin, niin tota, sun pitää tämä tehdä, koska olet oot Laura Huhtasaari. No nyt, Laura Huhtasaari, no, nyt, ähm. nyt, Ää, la la ihmisiä ei ollut olemassa, ennen kuin ne loi Jumala.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 Like the... Vittu mitä paskaa tuli ja sitten kysymysmerkki sen perään, mutta riparimuistoja tunnen suurta jumalaa vain vähän? Onko semmoista, tunteet kukaan semmoista kappaletta? Ei, ei, ei, okei. Okay. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Se Muistan Rippeleirin, olen minä kyllä käynyt, en ole kuulunut. mä en erosin samana päivänä, kun mä täytin 18, kun vanhemmat eivät antaneet minulle luota erota kirkosta ennen, niin piti odottaa täysikäisesti. Mä ajattelin, että mä menin samana päivänä eroamaan, mutta ei onnistunut, kun oli kirkollinen juhlapyhä, eli tota, niin, pä, tota, niin, pitkä perjantai, sillä piti odottaa tiistaihin asti, että menin eroamaan, eroamaan kirkosta. Mutta, mutta, tota, mutta mä oon kuitenkin siis käynyt sitten Rippikoulun ja tota, meidän, se joku, joku konfirmaatio, tota, se biisi, se meni tällä, miten se meni näin? Liian monta kertaa! Sinus sanoo Van huuren. uskon kyllä Jumalaan, mutta omalla tavallaan. Teetkö itse avan Herran mielessäsi kuvitellun? Tiedät, ja sitten jo pois. Mutta. Niin. Minä olen hieman hämmentynyt, kun puhuit kirkosta eroamisesta. Tarkoitit varmaan siis liittymistä. <totus> Really <laughs> Vähän aikaa meni ennen kuin minulta ajattelin, että toli hyvä vitsi, toli hyvä vitsi. Heinillä härkien kaukaa Mikko Kuustonen, Mikko Kuustonen on vanha uskis, hyvä hyvä. lapsi viaton. Enkelparventie, kohta. Luksefie, rakkautta suurinta. Katso. Joku, joku haluaa toivoa esimerkiksi tämmöisiä olemassa olevia virsia, mitä Dei-opetuslapsi voisi esittää, ehkä noin toimii, noi, tai sitten ei, niin niin Tai mekin me, me yhdessä lauletaan, ja Dei-vuorossakin voi yhtyä meihin, vaikka se onkin homostelua. On. Poika Jumala, enkelparventie, kohta. Mikko 16. puheella Ku Kuusto kuuston ja ja on seuraavaksi Mikko kestonen, 16. kestonen, 16. kestonen, 16. kestonen, 16. kestonen, ja totuuden henki, on kestonen, 16. kestonen, 16. kestonen, Tiesemme valkeuden teitä. kaikki minun leiriini. Yötämme ohjaa. Meitä ala heitä. heitä. Tiedomme Mitä? Mitäs? Kaikessa näytä käsiä. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Genesis. Ensimmäinen luku. Luomio. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli aukio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet. Ja Jumalan henki liittyy vetkään Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Jumala sanoi, tulkoon kaartuva kansi vesien väliin erottamaan vedet toisistaan. Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni toinen päivä. Jumala sanoi, kokoontukoon kannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin. Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, kasvakoon maa vihreyttä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 Tulkoon valoja taivaan kanteen erottamaan päivän työstä ja olkoon ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoon taivaan kannasta ja antakoot valoa maan päälle. Ja niin tapahtuu. Jumala teki kaksi suurta valoa: suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan työtä Se tätä. Hän asetti ne taivaan kanteen ja nyt oli tuoli virsitoive, eli viisi toivea. Eikö se ole herra kädellä, koska mikä se oli? Joo, herra Tuo. kädellä. No niin ihana äh. Herra kädelläsi asuammessaan turvallisin käsi päälämaan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen. Rauhan annat haavat si kaikki mukaan. Mm -mm. Mene. On on alla. Herro lähellä. Taadolla vain yksin Älta. Jumala. Ah, oh, okay. oh, Nyt näen. okei. Okay. on alla. 28,5 megahertsiä. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. Hei, tässä Mikko Joensuu esiinnyt Petra Folk festivaalilla jossa esitämme Cheresteon kanssa yhdessä kappalemme Äläkäy yöhyn yksin, mukana myös Miki Liukkonen ja Paperi T, Laura Lindstedt ja Risto Yhtyö, Katja Kettu ja Timo Kämäräinen, Riku Korhonen ja Janne Westerlund. Antti Nylen sekä Mirel Wagner. Petre Folk 1718 17 marraskuuta. Suomalaisen rock'n'rollin ykkösnimi Jukka Nousiainen esiintyy vihdoinkin lauantaina G-Live-lävissä sekä suolona että kumppanit yhtyeensä kanssa. Kokoonpano työstää parhaillaan tulevaa pitkäsoittoaan, joten muvassa on myös taatusti tuoretta musiikkia. Lippuja saa tiketistä, lippupisteestä ja osoitteesta geelivelab.fi Kierrätyskeskuksessa olet enemmän kuin kuluttaja. Meillä teet ympäristöystävälliset ja edulliset löydöt helposti. Etsit sitten astioita arkeen, vaihtelua sisustukseen tai vaikka kirjoja, kenkiä ja kitaroita. Kuusi myymälää ja törkeen hieno verkkokauppa odottaa sua käymään. Otetaan vielä kierros.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 Tervetuloa keskuskatu yhteen. Pappa, että varaa viktigaste äidin viktigasti uppift. Soita vaaraa pappatidem. Perilielihdet, gynnarvode pappan, varnet ja parfa-hollannet. Isa-aika.fi. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. to you, earth and sea.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 That's what I saw that night was real and not just fantasy Pitkästä aikaa anton meidän Numero of twiest Hyvät maisterö, DJ Saatana uruissa Jammaa Urut saivat silloin kun minä haluan dream, Tos kysytään DJ Saatana kysymys Mitä pitää oh we tehdä we pää? päästäksesi luoksesi helvettiin? <laughs> <laughs> olla olla tietenkin mahdollisimman Tuhma. Vihaanpito joulupukin kanssa, on yeah! riittäin suotavaa. <tum> <tum> <tum> Night was black, was no use holding back. Cause I just had to see, herrat? Nintendo heavy you were <tum> <watching tum> Pelottava horror In horror. What's all this for real, or just some kind of hell? Six, six, six, six the, the number of the <laughs> beast. Beast. Hell and fire was born to be released. Ja tuli viesti, että kun gospelmies, Juha Tapio, joo. Juha on gospelmiehiä. Laitapa soivaan, pois hands held to the sky. In the camel. night the fire's burning. Right, the ritual has begun, Satan's work is done, six, six, six, six. Six. the number the of the beast, sacrifice is going hey, on tonight. Olemme lähellä hervestiä, lähtee Juha Tapio. Ja Jumalan lapsille on kappale A Child Pidin kyllä enemmän siitä aikaisemmasta kappaleesta kuin tästä. <lacht> niin. No niin, mutta ehkä opetuslapsit, DJ-opetuslapsit ikkaan enemmän kuin DJ-saatana. Tämä on tyylsää hyvä, eli pystytään, pystytään, pystytään tässä näin. Yllättäen uskis tekee tylsän kuulosta musiikkia. Itsehän se ei tätä viisi ole tehnyt, mutta tehnyt tämmöisen tylsän version. Mieleeni tulee rauhallisia ajatuksia. Kyllä. It's gonna have... Oi Jeesus siuna Juha Tapio ta. Juha Tapio on... Valoni pimeydessä marraskuun on jo laskenut aurinko, mutta Juha Tapio on valo pimeydessä. This is my head. shaking Out for something more than mere play, immortal John Key, dressed up as It's gonna be alright, and I'll take the blame, cause child is my name, and I believe I that Täysin mieltä. Minkä takia Jumalalla oli elämä tällä planeetalla, vaikka olisi voinut kaikki laittaa suoraan sinne taivaaseen? No niinpä. Paiskataan! Oh, oh, oh, via Dolorosa! Oh, oh, oh, kärsimysten tie. Annapas herdeivorossa, holdin, holdin, holdin, holdin, holdin. Hold ja tulepas laulamaan tänne Jumalan kämenelle, kiitoksia. Joo, joo, joo, jo, joo, jo, joo, joo, joo, ju, joo, ju, ju, jumalan kämmenellä. Ei pelkää lihminen, ei pelkää lintunen, juu, ju, ju, ju, jumalan kämmenellä. Ei kukaan ole turvaton, kaikille tiila riittää, kaikille paikkoja on, juu, ju, jumalan kämmenellä. Kukaan ei ole turvaton. Eiköhän tätä vähän meininkiä. No niin neihin vuodossa. Kaks biisiä, kaks enää onneksi. Tää oli muuten helvetin pitkä tuntui lähetys, mutta tuli vaan tehtyä, tai tule vaan tehtyä. Jeesus sen maa ilmalle. Jeesuksen vie kaikkialle. Jeesuksen vie maa ilmalle. Hän on kuulut meistä mei. Jeesuksen sen vie kaikkijalle, sen vie maailmalle. Hän on kuoteessamme. Tuo kansa, jopa on pimeydessä, saa valkeuden. Tuo kansa, jopa on Jeesus ye maa ilmalle, Jeesus vien kaikkialle. Hei! Hei! Jeesuksen vie maa ilmalle, hän on puoluteestamme. Jeesuksen vie maa ilmalle, Jeesuksen vie kaikkialle. Jeesuksen vie maa ilmalle, hän on puoluteestamme. ...eh visibility Forgetting. Jumala! Jumala, Hän Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jeesus Jumala, on! Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, se Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, kuinka Jumala, Jumala, Jumala, Jeesus Peltonen. Mm. Se on aivan, aivan mahtava. Ja aika monethan niistä on vielä Jeesus-Mariota. Miehet on siis Jeesus-Mariota, mikä on tavallaan ollut edistyksestä, edistyksestä ollut, mutta silloin se ei varmaan todellakaan säijätetty. että tuota Jeesus-Maria Peltonen, niin aika helvetin hienoa. Ajai. Ai. vie maailmalle. Jeesusta en vie maailmalle, Jeesusta en vie minnekään, Jeesus en vie maailmalle. Jumalan kämmenellä. Nyt kaikkeen on kuitenkin... Orvaskesion! kesi on. käääntyä kääntyä minun puoleni. Jumalan kämmenellä. Maina masturboin. Hei. Ei, se on ihan, ei se on ihan... Kädetöntä touhaa sekään ei voi olla. <tos> Minä haluan, että todistatte minun kanssani. Minä haluan laulaa teidän kanssa halleluja! Minä haluan löytää teille Jumalan surusanomaa. Minä haluan, että te kaikki pelkäätte meidän arvollista Jumalamme. Minä haluan, että te kaikki syntyiset olette periaatteessa joutumassa helvettiin, mutta kunhan te laitat sinä DJ Vorsa raida numero 11 soimaan saman tien, niin te voitte kenties pelastua. Anna soida, antaa sen soida, anna sen soida kovempaa, anna sen soida kovempaa Älkää. kuin sen! Minä haluan pelastua. Te voitte yhtyä, te voitte yhtyä, te voitte yhtyä tähän hallelujaa. Te ette välttämättä tunne kappaleen sanoja, mutta minä uskon, että Jumalan pyhä henki ottaa teidät vastaansa, ottaa syreilynsä, niin te voitte muistaa tämä ulkoa. Yhtykää, laulakaa, rakkaat opetuslapseni. Tähän loppuu tämä saarna. Täällä näin. Radio ikuisuudessa. Radio D-hei-hei-hei-heissä. Dei -dei ja rukoilen nyt teidän kaikkien puolesta hyvästi ja tapaamiseen tuon puoleisessa. Ja tosiaankin harmittelen, että en voinut kiduttaa kuolleeksi tuota opetuslaista. Jos ottaa rakkautta ihmiskuntaa kohtaan niin, mutta ehkä sitten potkaisen koiraa tuolla, tuolla matkan varrella koti. Noni. On Jeesus. Jeesus itse keskellämme. Pyhän ilmapiirin luo, kasvonsa kertoo rakkaudessaan. Te osaatte, te osaatte, hallelujaa, te osaatte, aivan tietysti vai? Sanat? No voi minäkin nyt kerran ja sitten laulaa. Hallentua. Ja mitä te laulatte? Laulaa. ette tienneet, niin meillä on helvetissä aina karaoke meneillä. Mä Ja, ja kolehti! Antakaa muistakaan tää kolehti! Sovi, Sovi. rahaa meille. Koko maailma saa Sterde <laughs> sterde Oh, no. यह ओ हेलसिंकी